Just tinka dinka Ni lyssnar ju på äh, K-podden. Jag kan ju berätta också att Riksantikvarieämbetets podd heter K-podd. Precis. Mm. Det är roligt när man tar fel där så får man lyssna på mycket, mycket fakta om lokala runstenar i, i Västergötland. Den ska jag faktiskt lyssna på på riktigt. Det är ja. spännande med runor. Ja, det är mycket runor. om runor. Jag vet att du är bra på runor. Ja, det här Futarken. är roligt. när jag gick... Notera hur han läsbar på, på f sätt i Fötarken. Ja, det var ja. Ja. Ja. När jag gick i sexan, då äh, jag och min bestis, vi lärde oss att skriva runor. För vi kom på att om vi skickar lappar till varandra på lektionerna och skriver runskrift, kan ingen, om de hamnar i orätta händer så kan ingen läsa. Precis. Och det gjorde vi på riktigt och en gång fick vår lärare tag på en sån här lapp och hon var väldigt sträng, skulle ställa sig och läsa upp den för klassen. Mm. Mm. Mm. <laughs> och <det. laughs> på så här vikingar, gammelsvenska. <laughs> hur, hur lät det? det, det Nej, hennes min var väldigt, den sa allt och hon sa inget mer. <laughs> men Det är jättebra kul. tips, alltså för då kan man ju lära sig något och ha ett hemligt språk. Man kan mm. antingen jobba med förtarken eh, eller eh, morsalfabetet. Förtarken heter alltså det här runskriften eh, va? Exakt. Mm. Jag vet inte om det är ute nu, men i samma veva var det många som försökte lära sig alviske. Mm. I Just. klassen och så, och för att man ville prata alviske. <skratt> Idag är det jag som bjuder. Åh, oh. Gud vad härligt. Ja. Får jag sätta igång jingen då på en gång? Ja. Vem? Är där? Mm, nu Så här är det va? Att vi skulle ha poddat för två dagar sedan. Mm. Och två dagar sedan var Kåpe Ludvigs födelsedag. Grattis Ludvig! Tack, tack. Och alla vet ju att det finns två bakverk som Ludvig verkligen älskar. Det ena är en enda jättestor chokladboll för sig själv mm. Det tänkte jag göra men det kändes lite äckligt Så Då kom jag på att det andra han gillar Är ju rulltårta mm. Mm. Jag har aldrig bakat rulltårta I hela mitt liv oh. Och så tänkte jag en Fast, sån här God, go, go, enligt Ludvig Drömrulltårta som är brun Med smörkräm i Skulle jag göra mm. Så tittade jag i skafferiet, tittade i receptet Bara potatismjöl Mm. Nej, sånt har man inte hemma. Kakao? Nej. Så tänkte jag, jag gör en rulle av det jag har. Ja. Och så döpte jag den till kanelbullerulle. För vem har inte kanel hemma? Kanel ah, kan ingen. man krydda på allt. Så här är ju längre, ju oh, <laughs> det. Ju längre, du bättre. Vad fin den Men den är stenhård här alltså. Men den här mm. står till kylen. Med ja, men dock så, vi har en väldigt stor kyl här. För vi sitter 300 pers i samma lokal. Och jag såg allt att pappret var upprullat och stängt igen. Ah. Så någon har ju varit sugen på den här. Eller någon trodde så här, ah, det ligger ju min kebabrulle. <laughs> det är kul ändå att fika sugna människor stryker runt i köket mm. och på jakt efter någonting. Mm, Kolla om, någon, om någon sätter ut något. <laughs> ja, för jag smaka då det. Hugg in, vi ser att Lite att kaffe kvar. Mm. Det här är gott. Det här får mig att tänka på en ähm, läsarfråga som jag fått. Vill ni höra den? Ja. Den handlar inte om, om um, tårtor utan om godis. Mm. Vad har ni för favoritgodis? Undrar skumbananer med choklad på. Jag gillar ju hårda med lakridspulver. Spänt, mm. spänt så stor roll vilken sort. Jag och Lukas är ju tvillingar på två saker. Mm. Vi har samma favoritfärg, rosa. Yes. Och vi har samma favoritgodis, nämligen hård salt Mm. Det ska vara riktigt så, riktigt salt eller ja, starkt. Mm. Om ni lyssnade på podden när Lukas fyllde år så vet ni att... Då är starkt. För mig är det, jag vill, kanske sa det då också, men för mig är det ju helt obegripligt att man vill välja det i godisvärlden som är minst ett godis. Liksom det som är... Minst. Ja men salt och starkt. Jo, godis är, ju... är lika med sött, ju. Jo, men du tror inte att det är något socker i humlorna. Mm. Jo, men det är ju mm. Jag tror faktiskt att det är mer socker i lagris än i mycket annat godis. Jag kommer ihåg en sån fråga på Svar på allt där: Vilket godis innehåller mest socker? Ja. Tycker jag var en väldigt bra fråga. Ja. ja. För mig att det var... Spund, heter det Sockervad? Ja, det var det är ju... väl bara socker. Så alltså var det en klubba, specifik klubba, typ Pim Pim-klubba. Det var om det var so Ja, har var Pim Pim för Pim Pim var det jag, som som var... socker. <laughs> jag, är En gammal KP, för er som inte har läst tidningen så länge, så testade jag hur många slick det är på en sån klubba. Jag tänkte, det kanske kommer ta hela dagen. Så jag avsätter hela dagen till att slicka på den här klubban. Mm. Och sen var jag klar på en och en halv timme. Mm -hmm. ja. Mm. Så var det. Vad blev det? Vad, vilken mängd rör vi oss? Cirka 1200. 1200 slick, slick per mm. klubba. Ja. Bra. Skicka in fler sådana roliga frågor ja. till svar på allt. Ja, absolut. Mm. Fler frågor så ni? Mm -hmm. Ja, just det. Jag tar faktiskt några läser frågor till här. Förresten så sa aldrig jag vad mitt favoritgodis var. Mm. kanske ni undrar. Jag gillar ju smöriga godisar. Pegall har ju nämnt i tidningen, vet jag. Men det, är det, Smäng, ens det tycker jag är det minsta smöriga. godis. Det är väl inte godis? Jag tycker den gränsar mer till För mm. Den är så smörig att den går ja. över. Ja, kanske. Man vet. Hörni, om man skriver en insändare till KP Fixar, Jag vänder mig framförallt nu till KP Fixar redaktören här. Josefin. Alltså. Står den typ på kö då? Eller om det blir någon annan så raderas alla andra om man får skriva en ny insändare. Jag inte... du Ja. Jag har haft hand om KBFixa-mailen sedan 2011- och jag har inte raderat en enda önskning. Nej. Så nej, de raderas inte. Och eh, på sätt och vis kan man ju säga att det är en kö- eftersom jag läser dem ju i den ordningen de kommer in. Men vissa kommer ju med och vissa kommer inte med. Mm. Och det kan ju hända att, att man under sommaren mm. kommer på- att man vill göra något väldigt, väldigt somrigt. Mm. Eftersom vi gör tidningen långt i förväg- så kanske vi inte kan göra det den sommaren. Nej, Då kanske det. vi hör av oss sommaren efter Just det. Så skulle det kunna vara. Ja, det var en anonym läsare som hade skickat in den. Vi har ju The Choco Lover. Mm. Det skulle kunna vara jag som skrev in. En bra signatur. Ja. Jag vill läsa en tidning från 2005. Var hittar man den? En KP-tidning från 2005? Ja. Alltså, vi har ju ett exemplar av den. Mm. Så vi kan säkert skicka kopior på sidorna om man är väldigt... Anledning. Just det, man vet vad det är för... Ja, det är nog viktigt att man vet... Vilket nummer 2005 också. Det, det, det, det är ganska många sidor som vi gjorde 2005 och varje år. Mm. Men mitt tips kan ju också vara att kolla på Bibblan. Ja, smak, Biblioteket, det det. där finns det ju ofta sådana samlingar av KP-tidningar. Ja. De kan ha ganska gamla också. Det kan de, det händer. Men risken när det börjar närma sig över tio år är att de är väldigt sönderlästa. Det är en mm. Ganska populär tidning. Men Jag vet ju att det var inte superlänge sedan som en kvinna mejlade och skrev att hon undrade om ett recept som hade varit med i KP 1987 typ. Just det. Och då fixar vi det. Yeah. Tog vi en liten kopia yeah. på det och till henne. Ja, precis. KP fixar allt. Hej! Vill bara säga att jag fortfarande letar efter felet på Finn 1 fel i KP 9 2017. Ja! Oh. Ah. Jobbigt. Ja, men, är gjort men den någonstans. var svår. Jag har gjort några sådana där. Vilken var det den gången? Jag tror att det var Katten Nils, ni vet, om jag var på ah, stranden där. Ja, den, den var ju ja. lite nästan störigt lurig. Den ja, var ju, så ska det vara. Det var vara så svårt. Det var så många som ringde till oss ja. långt efter. Mm. Nej, väl leta vidare. Ja. Ja, det är kul. Till slut hittar ni det och då känns det värt det. Ja, Okej. Okay. Har ni läst senaste Kåpet? Mm, mycket noga. Mm. Då har ju vi gjort en stor undersökning för att ta reda på hur era kpr liv är. Och vi har ställt en massa frågor och fått reda på en massa om era liv, inte allt. Men då tänkte jag, om man ska lära känna en person som man inte känner så bra. Mm. Och så får man bara ställa en enda fråga för att då få reda på så mycket som möjligt. Vilken fråga skulle ni vilja ställa då? Mm. intressant. Tänk lite på det. Man skulle kunna fråga, så här, uh, skulle du vilja vara vänlig och berätta allt om dig själv? Du har obegränsat med tid på dig. Mm, jag tänkte faktiskt att... Kan du att någon, nej bara? Jag tänkte ja. att någon skulle säga det. Och jag tror inte att någon som man inte har pratat med tidigare skulle bara, gör det gör jag. Och prata på. Jag tror inte, man, eller jag tror inte att man skulle få så nej. mycket svar. Nej, nej men det kan ju vara kan bara i teorin. Ja. Ja. Men, jag tycker att man ofta får väldigt mycket eh, svar i... I små detaljer. Till exempel, eh, vad åt du för frukost i morse? Ja, jag, jag åt en rulltårta idag. Liksom, det säger väldigt mycket. Jag åt eh, havryggningsgröt. Det säger också ganska mycket. Men, men då kör, vi har din, den här. kan berätta allt om ditt liv. Mm. Och sen har vi Det som går från liksom två ytterligheter. Mm. Det stora mm. och så det lilla. Vad åt du till frukost? Mm. Och jag började tänka att antingen också var lite inne på det där. Att det ska vara väldigt vardagligt. Mm. Eller ähm, att man ska gå in i liksom lite jobbigare känslor på något sätt. Så jag funderar på, vad gör dig nervös? Tänkte mm. jag. För om man känner nervositet så måste det på något sätt betyda något för en. Jag tänkte så här. Vi har ju en person på redaktionen som vi inte känner så bra. För hon har inte varit här så länge. Just det. det är KP Frida. Mm. Jag tänkte att vi kan testa våra tre frågor på henne Och så får vi se Aha. Vilket svar som blir bäst Vi kan väl ringa hit nu Ja jag ringer <skratt> <skratt> Hej Frida, det är Lukas Kan du komma till poddstudio? Vi har lite frågor vi ska testa på dig Mer kan jag inte berätta så Jag ska kanske bli nervös mm. Hon lät lite nervös Ah, hej Frida. Kom in, kom in och ta en bit rulltårta. Vi har alltså tre frågor till dig. Mm, vad spännande. En fråga var. Och det mm. finns ett särskilt syfte, men det kan vi inte berätta om. Det kan vi inte berätta, nej. Nej. Nej. nej. Skulle du vilja vara vänlig att berätta allt om dig själv och ditt liv? Nej, men du måste ju vara lite mer specifik än så. Alltså, stenhård Ja, men intervjuer. man kan inte bara komma. Ja. Okej. Okay. Så, så, så funkade min fråga? Jag tycker det var verkligen mm. klart och tydligt ja. svar. Förpladaskar. Ja. Ja. Mm. Vem större då då? är inte. Frida. Mm. Vad åt du till frukost i morse? Oj, i morse åt jag två mackor med ost. Mm. Och drack tåka på kaffe. Och sen sprang jag till tåget. Frida. Funkade bättre än Lukas ja, fråga? Ja, mycket bättre fråga. Mer konkret det... kanske? Ja, då måste vi börja sen en liten analys. Det var mm. ju absolut ingen snack om sakna att det funkar bättre. Ja, samtidigt som den inte funkade särskilt bra. Men Frida, mm. vad gör, vad blev du verkligen nervös av? Vad jag blir nervös av? Mm. Oj. Bra fråga. Jag, jag blir alltid nervös egentligen när jag ska göra saker jag aldrig gjort. Eh, för jag inte vet vad jag vart jag ska ta vägen eller vad jag ska förvänta mig. Och då blir jag alltid lite spänd. Blir du kanske nervös om någon ringer och säger kan du komma till poddstudion? Ja då, då blir jag väldigt nervös. Uh -huh. För då vet jag inte alls vad jag ska vänta mig. Jag tycker personligen att det var ju verkligen lyckoträff att första Frida sa på min fråga. Bra fråga. Mm, tack mm. för det. Uh -huh. Men sen, blev, sen märkte jag också att det väckte många följdfrågor. Ni blev ju jättepå och uh -huh. ville veta mer om hennes... Uh -huh eventuella nervositet. Men man fick samtidigt inte veta så mycket. Nej. Det var nya grejer, men det väckte mer frågor än man fick svar. Egentligen. Min fråga är om frukosten. Mm. Mm. Jag tycker inte den sa så mycket som jag hade hoppats på ändå. Det jag undrar Ludvig, är, som du som tyckte din fråga var så bra. Var, var, berätta lite om Frida nu då. Ja, precis. <clears throat> ja, men det man kan säga är ju att Frida är ganska vanlig när det gäller frukost. Ja. Och det kanske inte är så kul egentligen då i ett poddsammanhang. Man hade hellre velat att du åt rulltårta varje mm. morgon. Det vore ju också godare. Jag hade sagt mer om personen, Frida. Ja, jag hade gjort det. Ja. Ostmackor, det var som, det var som att prata om en Men det säger att jag är normal. Ja. Men det är väldigt normalt. Men skulle det inte varit roligare då om frågan var vad skulle du vilja äta till frukost? Mm. För då, en, säger, det, frukost, då, då ja. säger det mer om ens... Inre, Precis. och fantasi och ens... Vi får prova den där. Ah. Okej okay, Frida, drömfritt. Drömfritt. Vad skulle du vilja äta till oj, frukost? Oj, oj. Mm. Den bästa frukosten tycker jag nog är ändå. När man har mycket tid på sig. Och kanske kollar lite på morgon-tv. Sen vad jag äter spelar något så stor roll egentligen. Men mest att man, man får sin tid och sådär. Lugn och ro. Ja, det gillar jag. Mm. Alltså motsatt mot vad du hade i morse. Motsatt till alla mina månader. Den här frågan var inte så tokig. Nu tycker jag vi närmar oss någonting. Mm, det man bättre än, eh, än tidigare helt klart. <laughs> men, men jag tycker ändå att Frida kan få tänka om hon kommer på en bättre fråga. Uppgiften vi hade var alltså att om man skulle lära känna en person som man inte känner så bra. Och bara får ställa en fråga. Mm. Den sämsta frågan man kan ställa är ju att berätta allt om dig det. själv. Det, det, det är ju självklart svaret. <laughs> För mig var det självklart den bästa frågan. Ja. Nej, det är ju svårt. Svårt att komma på någon riktigt bra fråga. Vem är du? Kan man fråga så. Med den lite creepy rösten. Ja, Vem är du? Men då är risken att jag springer från poddstudion på ja, en gång. Man får ju tänka på att man inte den kanske man skulle kunna säga att det är någon som man skulle vara jätteläskigt oavsett. Men något som man inte alls känner blir ju jätteobehaglig. Ja men den, den är så tönt den för så jag kan inte ens säga med vanlig röst. Kan prova att fråga någon kompis exakt den frågan. Säg först förnamnet också. Det kommer kännas bättre. Jag tror också att, jag, som du säger, förnamnet gör det extra ja. skumt. Har du några smeknamn förresten? Nej jag har inte det, jag kan inte mig på det. mig Jo, vill du ha ett som Ja såklart Det första givna är ju KP Frida Fridis har jag sagt på eget initiativ flera gånger Men det är lite för simpelt kanske. det är man ganska bra Jag heter ju Foppa i Foppa Man kan ju köra alla som man kan köra Eftersom Ludvig heter ju Forsblad Men Foppa och Lillfoppa kör man ju mycket i sportvärlden Ja Det skulle vi kunna vara Jag skulle kunna tänka mig att vara Foppa Men kan du inte tänka dig att vara Lillfoppa men jag, jag är här först, alltså Frida ja. Lillfoppa Plus äldre Glöm inte att han fyllde år då, ganska många år ja, men Eller jag det i, i föregår menar jag Är eh, det gammelfoppa? Som gammelsmurfen eller något sånt där <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte vad gammelfoppa mm. Mm -hmm. Men jag gillar ju smeknamn Som har ett så här ortsnamn eller någonting med sig också. Ja, ja. <laughs> eh, jag vill säga så här Rio Kalle. Ja, den gamla det, det, fotbollsspelaren. <laughs> underbar referens. Han har varit i Brasilien. Ja, Rio Kalle. Första gången som han är med i K-podden. Men Uppsala, Uppsala Frida. Mm. Det är ganska tråkigt Uppsala Uppsala, det är så krångligt. Men var du uppis. Vi måste ju ett Pelle Svanslös ah. relaterat ja. namn. Nej, från Rickonberg, ja. Rickonberga. Murre <laughs> från Skogstible. Mm. Exakt. Frida från... Jag bor i fordagen just nu. Frida från fordagen. Det, det, det kunde vara en sång. Om ni tänker på en familjemedlem som är den mest pinsamma. Mm. Vad tänker ni på då? Mamma. Mamma säger Lukas. Ja, ingen säger något annat. Man kanske tänker pappa också, det är ju inte rätt vanligt. Ja, det tror jag är vanligast. Men jag menar att det finns en person i familjen, i den stora familjen då. Som har seglat upp som knasbollen. Den pinsamma. Och det är mormor. Ja. Mm -hmm. Jag vet inte om ni tänker på det. Men om man läser pinsamt i KP. Så är det nästan alltid en pinsam mormor med. Ja. Och det, det betyder ju att det kommer in många sådana brev. Det kommer jättemånga pinsamma mormödrar med. Jag tänkte ta några exempel på det här. Okej? Okay? Kör. Till exempel här. Det är Olle heter den här personen som har skrivit in. Min mormor är lite galen. En gång så ramlade hon på isen när vi var på stan. Då skrek hon Min hjärna rinner ut! Fast det gjorde den inte alls. Säger Olle. Det var jättepinsamt. Nej, men det låter dramatiskt Ja men också så lite, lite men, högljudd mormor men, men var det så att mormor sa det som ett, Att det var ett prank Samtidigt klämde hon el, typ ut En el, passionsfrukt Eller var det liksom att hon, blev, att hon typ trodde ja, Jag tror bara hon var väldigt dramatisk Och okay. så här skulle vara lite skojig kanske. Ja, men Det var ändå försöka... lite mer skämt ja, i tonen Det var vad jag tror i alla fall ja. Eller sa vi den här För inte alls länge sedan hände något väldigt pinsamt Det var väldigt varmt Så jag hade på mig shorts och en over -shoulder tröja Ja, det är en tröja mm. som går ner på axlarna för alla som inte vet det. Går inte alla tror det? Jag, jag tror att liksom själva... Det går liksom, om man drar ringer ner så det liksom. I alla fall så åkte vi till min, min mormor den dagen. Och det första hon sa till mig var, oh, vilken sexig brud. <laughs> ja, jättepinsamt. <laughs> det är en till grej som du inte kan säga till någon. Nej, det jag ville skämmas ihjäl om jag behövde säga det. Bara om man är en mormor. Då kan man ja, tydligen. Hon mm. mm. sa vi den här då? Jag var med mormor och morfar på en pianokonsert. Min stora syster skulle spela och en av hennes lärare är Robert Wells. Som är en väldigt känd pianist. Han har varit med i tidningen. <laughs> uh, när han stod nära så sa mormor. Robert, Robert! Och då vände han sig om och såg frågande ut. Och då hördes klickande ljud från hennes mobil. Det är liksom mormödrar utan gränser, de, de gör vad som helst de skäms inte för att ta för sig i det allmänna rummet. Det har så länge sedan jag tänkte på Robert Ouell så jag att han, han är med i den här... Men det är också just mormor alltid, det är aldrig farmor. Konstigt. Men undrar om man skulle kunna få in mormor mer att det kommer bli en trend, nu är det ju pinsamma historier som har hänt på riktigt, mm. men om hon även kommer bli en flamskändis. Som Bellman. Som Bellman eller knasbollen. Eller liksom sådär, ja, det, att det var snabba... en tysk och en rysk och en mormor. Ja, är ganska bra. Det låter bra. Ja. Ja. Men alla tycker inte att det här är negativt heller. Det finns ju sköna mormödrar ja, också. Det men kan alltså, vara kul att de är lite så Ja men så här personer som aldrig är pinsamma. Eh, det tycker jag visar att man aldrig vågar någonting alls. Så om mm. man inte gör bort sig någonsin. Så, så är det nog att man lever lite för safe. Tror inte ni det? Så Här är en glad tvättsvamp som skriver ja. in och säger. Imorgon ska jag till min mormor. Hon är fett cool. Till exempel har hon Snap. Ja. Mm. Aha, aha. Så kan det vara. Om ni som lyssnar känner igen att er mormor är cool eller lite knasig. Så skriv in till kopodden och berätta det. Ja. at Det är en jättebra adress. Så kan om vi vill... fortsätta på det här mormors temat. Mm. Ja, skriv om allt som ni vill att vi ska podda om. Det är ju jättekul. Skicka in världens bästa fråga För vi har ju uppenbarligen inte knäckt den nötena. Nej. Det gjorde vi inte. Hoppas ändå att ni känner att ni har lärt känna K.P. Frippe lite grann i alla fall. Har ni ett smeknamn till henne som hon kanske tycker är bättre om? Ja, det får så. ni jättegärna skicka in. Ha? Det vore jättekul. Det kanske är någon som lyssnar som heter Frida som har ett mm. coolt smeknamn. Nej hörni, nej. Nu får jag nog... ja. ja. ja. Ni har lyssnat på k -podden. Glöm inte att prenumerera på Kamratposten. Följ oss på Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook med mera. Hej då. Hej då. det med.